Tizenkettedik fejezet Halál a lápon Egy-két pillanatig kővé meretten kuporogtam. Nem akartam hinni a fülemnek. Aztán lassan magamhoz tértem, s a hangom is megjött. Úgy megkönnyebbültem, mintha a felelősséggel együtt mázsás tehertől szabadultam volna meg egyszerre. Ez a hideg, meccő, gúnyoros hang senki másé nem lehetett. Holmes! Kiáltottam fel. Holmes! Ha-ha, <gül> jöjjön már, kihangzott a válasz. De legyen szíves, tegye el előbb azt a fegyvert. Meggyönnyedve botorkáltam ki a primitív ajtón, s ime, Holmes csak ugyanott ült a kunyhó előtt egy kövön. Szürke szemeiben pajkos vidámságt chillant fel, amint elképett tábrázatomat megpillantotta. Sovány volt és megviselt, mégis olyan ápolt, mint mindig, és éberebb, mint valaha. Okos arcát megbarnította a nap, és kicsereszte a szél. Vidruhájában és ellenző sapkájában úgy festett, mint valami ide turista. Egyik legfőbb jellemzője a szinte nem is emberi, inkább macskára emlékeztető tisztaság szeretet most is lelít róla. Arca simára volt borotválva, s fehér neműje olyan ragyogóan tiszta volt, mintha a Baker street sétálna. Suha életemben nem örültem még úgy senkinek, mint most magának, mondtam, miközben kezet rásztunk. Úgy is mondhatja, hogy sose volt így meglepve. Szó se róla így, igaz? Elárulhatom magának, azért engem is meglepett, hogy megtalált. Még csak nem is sejtettem, hogy felfedezte rejtek helyemet. Húsz lépésre az ajtó előtt jöttem rá, hogy oda mencsücsül. A lábnyomomról talán? Nem, vaconkám. Tartok tőle, hogy egyéb lábnyomok között nem ismerném fel a maga nyomait. De ha egyszer igazán be akar csapni, előbb változtasson trafikot mert ha egy olyan cikket látok, amire az van írva, hogy Bradley Oxford Street, rögtön tudni fogom, hogy Watson barátom a közelben tartózkodik. A csikk ott van az ösvény mellett, nem vitás, hogy maga dobta el még pedig abban a nagyszerű pillanatban, amikor hősiesen megrohamozta az üres kunyót. Eltalálta. A többit könnyű volt hozzá gondolnom. Ismerve a maga hallatlan kitartó természetét, biztos voltam benne, hogy oda Bentlapul lapul kezében a pisztolya, s lesi a hazatérő házigazdát. Tényleg azt hitte, hogy a fegyenc vagyok? Nem, nem tudtam, ki itt, de elszántam magam, hogy kiderítem. Jól csinálta vacsonkám, de hogy talált meg? Talán akkor látott meg, amikor a fegyencet üldözték? Buta dolog volt tőlem, hogy odaálltam a hold elé. Persze, hogy akkor láttam meg. És természetesen addig jártak kőkunyhókat, míg rá nem bukkant az enyémre, mi? Nem én, hanem egy inasát figyelték meg, és ez vezetett engem is nyomra. A teleszkópos öreg úr, persze, nem vitás. Fogalmam se volt róla, mi az az izé, amikor először láttam megvillanni a napfényt a teleszkóp jelentséjén. Holmes fölkelt, és benézett a kunyhóba. Áha! Úgy látom, Cartwright újabb eleséget hozott. Hát ez meg miféle cetli. Szóval maga kombit résziben volt. Igen, ott voltam. Beszélt Mrs. Laura Lyons-el? Igen. Nagyon helyes. Nyilván mindketten egy irányba tapogatóztunk, és ha most összevetjük értesüléseinket, talán többet fogunk megtudni. Nos, én szívből örülök, hogy itt van, hiszen a nagy felelősség meg a sok talán már kezdett az idegeimre menni. De mondja már, hogy az ördögbe került ide, és tulajdonképpen mit csinált itt? Abban a biztos hitben voltam, hogy otthon nyomozgat abban a zsarulási ügyben. Ezt akartam elhitetni magával. Hát szóval csak fölhasznált, de nem bízik meg, bennem tört ki belőlem a mértatlankodás. Eddig azt hittem, többre tart Holmes. Drága cimborám, maga nem kevésbé volt hasznomra ebben az ügyben, mint eddig minden másban. S nagyon kérem, bocsássa meg nekem, ha úgy tűnt, hogy túl akarok járni az eszén. Ugyanis a maga érdekében cselekedtem így. Tuttába voltam a veszélynek, amely itt vár magára, és ezért is utaztam les, kezdtem el nyomozgatni. A szőr herivel és magával jöttem volna világos, hogy csupán azt tapasztalhattam volna, amit maguk. Jelenlétem viszont feltétlenül nagyobb óvatosságra késztette volna ördögi ellenlábasainkat. Így nyugodtan körülnézhettem, amit semmi esetre sem tehettem volna meg, ha a halba laktam volna. Ezen kívül olyan szereplő maradtam, akivel az ellenfél nem számol, és a kritikus pillanatban teljes gőzzel harcba vethetem magam. Még mindig nem értem, miért kellett előttem titkolóznia. Ha tudta volna, hogy itt vagyok, segíteni, ez nem segített volna semmit. Ugyanakkor azonban növelte a felfedezésem esélyét. Előfordult volna, hogy valamit mondani akar nekem, vagy hirtelen eszébe jutott volna, hogy ellásson valami szükségessel, mert kedves akar lenni hozzám, vagy más hasonló módon veszélyeztette volna az ügy kimenetelét. Lehoztam magammal Car akire talán emlékszik még a küldönc irodából, és ő szépen ellátott mindennel, ami kellett. Egyszer egy kenyeret hozott, másszor meg tiszta gallért. Mi egy évre lehetett volna még szükségem? Jó szeme van, jó lába, és igazán mondom, jó szolgált velük. Hiába írtam akkor azt a sok szép beszámolót. A hangom szinte remegett, hiszen eszembe jutott mekkora igyekezettel, és milyen büszkén vetettem papírra minden sort. Holmes egy papírköteget szedett elő zsebéből. Nyugodjék meg, itt vannak a beszámolói, cimborám, mégpedig rongyá olvasva. Igazán jó hasznukat vettem, és mit sem számított, hogy egy nap késéssel kaptam őket készhez. Őszintén meg vagyok elégedve, hogy ekkora buzgalommal és ilyen okosan fogott neki ennek a rendkívül bonyolult szövevényes históriának. Bántott még ugyan, hogy Holmes becsapott, de meleg dicsérő szavai előzték bosszúságomat. Szívem mélyén éreztem, hogy igaza van. Az ügy érdekében valóban jobb volt, hogy nem tudom, hogy ő is a lápon tartózkodik. Szóval, kibékültünk, mondta, amikor látta, hogy felderült a képen. Most pedig mondja el, mit végzett Missis Laura lyons -nál. Igazán nem volt nehéz rájönnem, hogy hozzámen, mivel már régóta tudom, hogy az egész kombit részében ő az egyetlen, aki hasznunkra lehet a nyomozásba. Tényleg, ha nem ment volna ma oda, hónap én látogattam volna el Missis Lyonshez. A nap lenyugodott, a sötétség lassan ereszkedni kezdett a lábra. A levegő lehűlt, így hát behúzottunk a kunyhóba, hogy fölmelegedjünk. Itt üldögéltünk egy darabig a fél homályba, és én elmondtam Hobbsnak beszélgetésemet a hölgyel. A dolog annyira érdekelte, hogy néha kétszer is meg kellett ismételnem egy-egy részletet. Ez mind nagyon fontos, mondta, amikor befejeztem. Ez a láncem hiányzott. Remélem van tudomása róla, hogy a hölgy és teplaton bizalmas viszonyban vannak egymással. Semmiféle bizalmas viszonyról nem tudok. Pedig ez vitathatatlan, találkoznak, levelezgednek, nagyszerűen megértik egymást. Már pedig ez komoly fegyverként vedhetjük harcba annak érdekében, hogy ellene fordítsuk a feleségét. Hogy hogy a feleségét? Na most én mondok magának néhány újságot cserébe a híreiért. A hölgy, akit itt mi Stepleton néven ismernek, valójában Stepleton felesége. De hát ez szörnyú, Holmes, biztos benne? Hogy tudta akkor Stepleton egyáltalán elnézni, hogy ször Harry beleszeressen a feleségében? Az, hogy szörny Harry szerelmebe esett a hölgyel, az csak neki, magának árthat. Ezen felült gondosan ügyelt rá, hogy szörny Harry véletlenül se közeledhessék az asszonyhogy, mint ahogy ezt magának is sikerült megfigyelnie. Ismétlem tehát, hogy a hölgy a felesége, nem pedig a huga. De mire való ez a bonyolult trükk? Stepleton tisztába volt vele, hogy a független nő szerepébe jobban szolgálhatja a céljait. Ki nem mondott megérzéseim, lappangó gyanakvásai most egyszerre bizonyosság sűrűsödtek. Nem lehet más a bűnös, mint Stepleton. Ez az érzéketlen, vértelen arcú ember, ez a szalmakalapos és lepkehálós balek egyszeribe monstrumbá változott a szemembe. Mosolygó arcú és gonosz szívű, hallatlanul türelmes és ravasz láttam most. Hát akkor ő az ellenfelünk? Ő kémkedett utánunk Londonban? Más megoldást nem látok. És a figyelmeztetés az a nőtől jött, igaz? Pontosan. Egy szabású gaztett körvonalai kezdtek kibontakozni abban a sötétségbe, amely eddig körülvett, és s amelyben eddig csak tapogatóztam. S mondja, biztos a dolgában Holmes? Honnan tudta meg, hogy a felesége a nő? Stapleton elszólta magát, amikor maguk először találkoztak, ugyanis néhány való adatot is elmondott az életéről, de merem állítani, hogy azóta százszor megbánta. Tényleg iskolamester volt valamikor Észak-Angliában, már pedig nincs könnyebb dolog, mint egy iskolamester életútját nomon követni. Vannak munkaközvetítő irodák, amelyek szívesen szolgálnak adatokkal bárkiről a szakmába. Nem kellett sokat nyomozgatni, hogy megállapíthassam, hogy egy bizonyos iskola meglehetősen ijesztő körülmények között jutott csődbe, és hogy a tulajdonosa, a név nem egyezett, feleségestől megszökött. A személyleírás egybevágott, mikor pedig még azt is megtudtam, hogy a férfi szenvedélyes rovargyűjtő volt, az azonosítás befejeződött. A história lassan kezdett világosodni, de még sok részletet borított árnyék. Ha ez a nő valóban a felesége Stepletonnak, hogy kerül az ügybe Laura Lyons? Erre a pontra éppen a maga kutatásai derítettek fényt. A maga mai beszélgetése a hölgyel sok mindent tisztázott. Én például mit se tudtam arról, hogy válni akar. Ez esetben, tekintve a Stepleton embernek hitte, nyilván arra számít, hogy feleségül mehet hozzá. S mi lesz, ha megtudja az igazságot? Mi lenne? Szépen átáll a mi oldalunkra. Holnap első dolgunk lesz, hogy meglátogassuk. De nem gondolja, vaconkám, hogy kicsit elhanyagolja a kötelességét? Ne feledje, a maga helye most Baskerville halban van. A látóhatáron épp lebukott a nap. A lápra leszállt az éj. A sötét lila a égen felragyogtak az első csillagok. Utoljára még egy kérdés, Holmes, mondtam, miközben felálltam a helyemről. Azt hiszem, nincs értelme, hogy előttem titkolózzék. Mit jelent ez az egész? Mi a célja ennek az embernek? Holmes szinte suttogva válaszol. Gyilkosság, Watson. Rafinált, hidegvérű gyilkosság. Ne kérdezzen többet. Noha ő is kivetette a hálót, az enyém is szorul már körülötte. És ha maga is úgy akarja, rövidesen hatalmamban lesz. Egyetlen veszélytől félek, hogy tudni előbb sújt le, mint mi. Egy, legfeljebb két nap múlva végeztem az ügyel, de addig is úgy kell vigyáznia a baronet testi épségére, mintha gyereke volna. Mai útját megértem, de azért mégis szívesebben vettem volna, ha nem hagyja magára szörherit. De figyeljen csak, mi ez? Vérfagyasztó sikoltást törte meg a lápvidék csendét. Hosszan elnyújtott hangja borzalommal és rettegéssel töltötte be az éjszakát. Ereimben megfagyott a férj. Alig forgott a nyelvem. Magasságoség! Mi volt ez? Holmes talpra ugrott, s a következő pillanatban már is ott látta merős alakjának körvonalait az ajtóban, amint vállait a közé húzva figyelt ki a sötétbe. Csit suttogta. Csit! A sikoltás éles volt, de messziről a láb belsejéből jöhetett, és inkább hevessége miatt hallottuk ilyen tisztán. Amikor újra fölhangzott, most már jóval közelebbről, az előbbinél is hangosabban és sürgetőbben, szinte belefájdult a fülünk. – Merről jön? – kérdezte Holmes suttogva. Kérdéséből kiéreztem, hogy a váratlan esemény őt is megrendítette. – Maga szerint merről jön, vacom? Úgy hiszem onnét, mutattam ki a sötétbe. – Nem, nem, inkább amonnan. A kétségbe esett sikoltás harmadszor is fülünk hasított, de most még élesebben, még közelebbről hallatszott, mint eddig. Új zaj is vegyült bele. Mély, tompa morgás, majd szinte éneklő, de azért nem kevésbé hátborzongató üvöltés volt ez, amely lefőszállt, mint a partot paskoló tenger moraja. – A kutya! kiáltott fel Holmes. – Jöjjön, Watson! Isten őrizzen, hogy elkéssünk. Holmes gyors futásnak eredt a lápon át, én meg mindenütt a nyomában. Ebben a pillanatban a közvetlenül előttünk tátongó sziklás szakadék felől még egy utolsó, kétségbe esett ordítás hangzott fel, és ezt rögtön nehéz zuhanás követte. Lélegzetünket visszafolytva hallgattunk. Több zajnak nyoma se volt. A csendes éjszaka újra átvette uralmát a láb fölött. Még szél se izzent. Holmes kétségbe törölte meg a homlokát, s haragosan dobbantott. Legyőztek, vaccom. Elkéstünk. Nem, ez nem lehet igaz. Bolond voltam, hogy vártam, de nem akartam túl korán lecsapni, s látja mi lett belőle, hogy elhagyta az őr helyét? De fogadom, ha megtörtént, amitől tartottunk, a bosszú nem marad el. Szinte vakor rohantunk előre a sötétbe. Neki-neki ütköztünk az köveknek vadolgázultunk át a csaliton, dobnak föl, völgynek le, szakadatlanul abba az irányba igyekezve, ahonnan a rettentő hangok jöttek az imént. Holmes minden magaslaton kutatva nézett körül, de a lápot betakarta a sötétség, sehol semmi nem mozdult. Lát valamit? Semmit se. De figyelje csak, mi ez? Halk fájdalmas nyögés hatolt fülünkbe. Ez most újra balról jött. Meredek sziklafalban végződő kopárdomb hát húzódott ezen az oldalon. A sziklafal alján a köves egyenetlen talajon sötét idomtalan tömeg hevert. Ahogy közelebb értünk, addig kivehetetlen körvonalai egyszeriben határozott formát öltöttek. Arccal a földre borulva élettelen ember feküdt ott. A szerencsétlen nyaka kicsavarodott, feje teste alászorult vállai összegörbültek. Teste két rét volt hajolva, mintha ébb bukvence. Oly látványt nyújtott, hogy csak pillanatok múlva döbbentem rá. Halálhörgést hallottunk az imént. Lehajoltam hozzá. Semmi lesz. A sötét alak meg sem mozdult. Holmes ekkor megérintette, de rögtön el is kapta a kezét, és ilyettében felkiáltott. A septibe fellobbantott gyufa megvilágította barátom vértől csöpögő ujjait, de bevilágította a borzalmas tócsát is, amelyet az áldozat tátongó felsebe táplált. Ami azonban még ennél is ijesztőbben hatott ránk, olyannyira, hogy csak nem ájulta rögtünk össze, lábaink előtt ször Harry Baskerville holtestre hevert. Tévedésről alika lehetett szó, hiszen mindketten ismertük ezt az oroszlán barnat vídöltönyt. Ezt viselte akkor is, amikor először találkoztunk a Baker Street-i házban. Világos, ez az a ruha. A gyufa egyet lobbant és kialudt. A fénnyel együtt a remény is végleg elhagyott bennünket. Holmes nagyot sóhajtott, sápadt arca szinte világított. Az az átkozott ebb, az az átkozott dök kutya. Szakadt ki belőlem, s kezem ökölbe szorult. Bizisten, Holmes, sose fogom megbocsájtani magamnak, hogy sorsára hagytam ször és Én sokkal védkesebb vagyok magánál, vacson, csak hogy szépen befejezhessem az ügyet, kliensem életét tettem kockára. Ez a legnagyobb felsülés, ami valaha ért pályafutásom során. De hát honnan tudhattam volna igazán, hogy figyelmeztetésem ellenére vesztébe rohan és kimerészkedik a lápra? És hozzá a sikoltozást is hallanunk kellett. Istenem, hogyan sikoltott? Még sem menthettük meg az életét. Csak azt tudnám, hol az a dök kutya, amely halálba kergette szegényt. Talán még itt rejtőzik ezek között a sziklák közt. S vajon erre lehet tepletom. Fogadom, még megfizet ezért. Hogy megfizet, az biztos erről én gondoskodom. Nagybácsi és unoka öcs egyaránt áldozatul esett, az egyik halára rémült a szörny állattól, amelyről azt hitte, hogy a pokol küldte rá, a másik menekülni akart ugyanettől a szörnytől, s így érte útól a végzett. Igen ám, csak hogy nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy ember bújik meg a szörny mögött. Nem számítva, amit hallomásból tudunk, nincs bizonyítékunk a szörny értezésére, hiszen ször Henry estébe lelte halálát de hát akármilyen ember is a gyilkos nem telik bele, egy naps kezembe lesz. Milyen elkeseredve, meggönnyedve őriztük szerencsétlen barátunk holtestét. A váratlan és immár helyrehozhatatlan katasztrófa annál is inkább lenyűgözött bennünket, mivel tisztában voltunk vele, mennyi nehéz munkánkat, igyekezetünket tette semmivé egyetlen pillanat leforgása alatt. Aztán, hogy feljött a hold, felkapaszkodtunk annak a sziklafalnak a tetejére, ahonnan Sir Henry lezuhant. és a csúcsáról körüljárattuk tekintetünket a sötétbe borult, itt-ott ezüstösen csillogó lábom. A távolban, több mérföldre innen Grimpen felé nyugodt, sárga fény világított. Csak stepletonék magányos lakásából jöhetett. Elnéztem egy darabig, majd elkeseredett átkok kíséretébe megráztam az öklömet feléje. Miért nem fogjuk most el mindjárt? Mert az ügy még nincs befejezve. A fickó végtelenül óvatos és agyafúrt. Nem az számít, hogy mit tudunk, hanem hogy mit tudunk bizonyítani. Ha elügyetlenkedjük a dolgot, a gazember megléphet mielőtt lelep Mi a teendőnk akkor? Holnap lesz elég tennivalunk. Ma éjszaka az a kötelességünk, hogy vírasszunk szerencsétlen barátunk holt Megindultunk lefelé a meredeken, és ismét elfoglaltuk őrhelyünket a holttest mellett, amely most élesen kirajzolódott a holtfénybe fürdő kövek között. A kicsavarodott végtagok látványa hallatlan fájdalmat okozott, szemem megtelt könnyel. Segítséget kell hívnunk, Holmes, nem fogjuk tudni egyedül a kastélyba vinni. Nagy ég, mi baja, megőrült? Holmes felkiáltott és egészen közel hajolt a holttesthez. Aztán elkezdett táncolni és nevetni, majd a kezemet szorongatta. – Ez von az én komoly tartózkodó barátom, ennyire nem ismerném. – Szakálla van, ha-ha, <hállás> nem látja, szakálla van. – hogy szakálla? – Hát úgy, hogy nem a baronettes, hanem… – Na ki is? – Hát persze, hogy a fegyenc. A fegyenc ez, a szomszédon. Lázas sietséggel fordítottuk hátára a holtestet, s a serkenő most jól látszott a hideg tiszta holdfényben. A szűk homlok s a mélyen ülő szemek rögtön elárulták a halott kilétét. Ugyanaz az arc volt ez, amely a gyertyafényénél meret rám annak idején a sziklaorom mögül. Az áldozat csak ugyan nem lehetett más, mint szeldön a rablógyilkos. Egyszerre minden világosodott előttem. Eszembe jutott, hogy a baronet elmondta. Beri múrnak ajándékozta régi ruháit. A komornyik továbbadta az adomány Sheldonnek, hogy ezzel is segíthesse menekülését. A cipő, az ing, a sapka mind volt. Az eset így is elég szomorú volt, de hát ezt az embert egyszer már bíróság térte halára. Mielőtt mindezt elmagyaráztam Holmesnak, szíve majd kiugrott a helyéből örömömben. A szerencsétlen flótás ezeknek a ruháknak köszönheti, hogy meghalt, szólt Holmes. Nem vitás, hogy a kutyát ször valamelyik ruhadarabja segítségével úszították rá, és itt a cipőre kell sorba gondolnom, amelynek oly különös módon lába kélt a hotelben. A kutya tehát szimatot kapott, süldözte. Van itt azonban valami, ami nem egészen világos. Honnan tudhatta Sheldon a sötétben, hogy a kutya épp őt kergeti? Hát úgy, hogy hallotta. Az, hogy valaki kutyaugatást hall a lápon, még nem feltétlenül ejti pálnikba. Különösen, ha olyan próbált emberről van szó, mint amilyen a fegyenc volt. Tudnia kellett, hogy segítségért kiabál, ezért felhívja magára a figyelmet, amiből óhatatlanul következik, hogy elfoghatják. Kiáltásai ítélve jó darabig futhatott, miután rájött, hogy a kutya őt üldözi. Igen, de miből jött rá, hogy őt üldözi? Ha feltevéseink helyesek, számomra sokkal nagyobb rejtély, hogy a kutyát, én nem teszek fel semmit. Nos, miért éppen ma eresztették szabadon ezt a kutyát? Úgy érzem, joggal tételezem fel, hogy általában nincs szabadon. Stepletonnak esze ágába se volna elkötni, ha csak nem volna biztos benne, hogy Sir Henry a közelbe tartózkodik. Az én problémám a súlyosabb, hiszen a maga kérdésére rövidesen feleletet kaphatunk, még az enyémre talán soha. Most viszont azt kérdem, mit csináljunk a nyomorult holtestével? Nem hagyhatjuk itt Prédának, a rókáknak és hollóknak? Azt javaslom, tegyük be ez egyik kőkunyhóba, aztán értesítsük a rendőrséget. Ezt is csináljuk. Odáig még biztos el tudjuk vinni. De oda nézzem, vacon, jön a barátunk. Ezt a vakmerőséget? Nagyon kérem, egy szó amivel elárulhatná magát, különben kampec a terveimnek. Egy alap közeledett felénk a láponát. Szivarjának parazsa messzire fény lett. A hold megvilágította a lakját. Szikár termetétől és fürge járásáról rögtön felismertem a rovarást. Mikor meglátott bennünket, egy pillanatra megállt, majd újra elindult felénk. Na nézd csak, doktor Watson, csak nem maga az. Ezt aztán igazán nem gondoltam volna, hogy éppen magával fogok találkozni a lápon ebben a késői órában. Jó ég, hát ez meg micsoda? Megsebesült valaki? Jaj, csak nem barátunk, ször, Henry! Szinte elsuhant mellettem és a holtest fölé görnyet. Mélyes sóhajtott, s a szivar kihullott a kezéből. Ki, ki ez? dadogta. Seldön, a szökött fegyenc. Szepleton arca egy pillanatra elborult, de aztán mégis visszanyerte önuralmát, s a csalódás eltűnt arcáról. Kutatva nézett egyikünkről a másikunkra. – Te jó ég! Micsoda szörnyű esett! Mi történt vele? Úgy látszik lebukott a szikláról, nyakát törte. – Barátommal éppen sétálgattunk, amikor meghallottuk a kiáltását. – Valamilyen kiáltást én is hallottam, ezért jöttem ki. Rettenetesen aggódtam ször Henry miatt. Nem tudtam megállni, hogy közben ne vágjak. Miért éppen ször Henry miatt? Mert arra kértem, hogy jöjjön át hozzánk, de hogy aztán mégsem jött, kezdtem nyugtalan lenni, és persze rögtön a legrosszabbra gondoltam, amikor meghallottam a kiáltásokat. Mellesleg, Stepleton szúró szemmel vizsgálgatott bennünket, mellesleg más nem hallottak? Semmit, mondta hol. Miért? Talán maga hallott? Én sem. Hát akkor mire gondolt? Biztos ismerik a történetet, amit az itteni parasztok mesélnek a sátán kutyájáról. Azt mondják éjszakánként mindig hallani az ugatását a lápom. Érdekelt volna előfordult a -e ilyesmi mai éjjel is. Semmi félét nem hallottunk, mondtam. Na és mivel magyarázza a szerencsétlen halálát? Szerintem az a legvalószínűbb, hogy a sok aggodalom és nélkülözés elvette az eszét. Ebben az állapotban bolyongott a lápom, míg véletlenül nem zuhant erről a szikrafalról, s nyakát nem törte. Valóban ez a legvalószínűbb, Polintos tepleton, s nagyot sóhajtott, mint aki megkönnyebbült. Na és ön, mit gondol, Mr. Sherlock Holmes? Barátom elismerően viccentett. Hamar rám ismert. Mióta dr. Watson itt van, naponta várjuk. Időben érkezett, hogy megláthasson egy tragédiát. Hát igen. Egyébként nekem is ez a véleményem, mint barátomnak. A tények ugyanis erre engednek következtetni. Kellemetlen emlékekkel térek vissza Londonba holnap. Miért már holnap visszautazik? Legalábbis ez a szándékom. Remélem, látogatása segít majd felderíteni a lápvidék titkait. Holmes vállat vont. Nem minden sikerült úgy, ahogy szeretnénk. Egy nyomozónak tényekre van szüksége. Szóbeszéddel semmire sem megy. Az ügy szerintem érdektelen. Barátom mindezt legönszintébb és legnyugodtabb hangján mondta. Stepleton mégis feszültem figyelte, majd felén fordult. Azt ajánlanám, hogy vigyük ezt a szerencsétlent a házamba, de hát annyira megijesztetnénk hugomat, hogy mégsem erem. Különben is azt hiszem, ha betakarjuk az arcát, reggelig itt sem éri több baj. Így is tettünk. Nem fogadtuk el Stepleton meghívását, s Baskerville hal felé vettük útunkat. Stepleton meg egyedül indult haza. Ahogy visszanéztük, jól láttuk, amint alakja lassan távolodott, maga mögött hagyva a sötét fordot a holdfénybe fehérlő kövek között, amely azt a helyet jelölte, ahol a borzalmas tragédia szerencsétlen áldozata hevert. Végre hát szemtől szemben állunk, mondta Holmes, amint keresztül vágtunk a lápon. Meg kell hagyni, a fickónak vannak idegei. Észrevette, hogyan uralkodott magán, pedig nagy csapás érte, hogy nem, aki szemelt áldozatot terítettele. le. Már Londóban megmondtam, s most is csak ezt mondom, Watson, ezúttal emberükre akadtunk. Bánt, hogy észrevette magát. Először engem is bántott, de hát a találkozást nem kerülhettük el. Mit gondol, lesz valami következménye annak, hogy felfedezte maga itt létét? Legfejebb, óvatosabb lesz, de a skincs kizárva, hogy pánikba esik és elhamarkodja a dolgot. Mint a legtöbb értelmes bűnöző, valószínűleg nagyon bízik saját eszébe, s szentül hiszi, hogy sikerült bennünket becsapnia. Miért nem tartóztatjuk le rögtön? Vaconkám maga javíthatatlan. Mindig csinálni akar valamit. Magát csak tettek elégítik ki. De hogy megmagyarázzam, mit gondol? Mit érnénk el vele, ha most letartóztatnánk? Bizonyítékunk nincsen ellene. Épp ez az ördögi az egész dologban. Ha tudnélik, embert állított volna egyedül maga mellé. Már is volna a kezünkbe valami bizonyíték. Nekünk e pillanatban az sem segítene, ha előhúznánk valahonnan azt az átkozott kutyát. A gazdáját ez sem De hát a büntet így is világos. Egyáltalán nem, csupán sejtéseink és kombinációnk vannak egy feltételezett büntényről. Csak kinevettetnénk magunkat, ha ezzel a történettel s ezekkel a bizonyítékokkal akarnánk traktálni a bíróságot. De hát szörcsász halála csak bizonyít valamit? Aligha, tekintve, hogy teljesen sértetlenül lelték meg a holttestet. Maga meg én tudjuk, hogy szörnyet halt, és azt is tudjuk, mit törémült halára de hogy akarja ezt elhitetni tizenkét józan esküttel? Mivel bizonyítja a kutya szerepét? Vannak külsérelmi nyomok? Hol a bizonyítéka, hogy a kutya egyáltalán megragadta az áldozatát? Természetesen mi azt is tudjuk, hogy Söldsász már azelőtt halott volt, hogy a kutya a közelébe ért. S tudni való, hogy a kutya nem mar bele halott emberbe. Mindez bizonyítanunk kellene, de egyelőre nincs módunk. És a mai szakai eset? Azt sem mond sokkal többet. A kutya és a fegyenc halála között nincs közvetlen összefüggés. Például egyáltalán nem is láttuk a kutyát. Igaz, hallottuk, hogy a közelben van valahol. De azt már nem igen tudnánk bizonyítani, hogy Seldon tüldözte. Miért tette volna? Az indíték hiányzik. Nem, barátom, bele kell nyugodnunk, hogy egyelőre nincs bűneset, s megéri, hogy egy kicsit még kockáztassunk. Ha várunk, talán lesz, még pedig olyan, amit bizonyítani lehet. Mi legyen akkor tovább? Erősen remélem, hogy Mrs. Laura Lyons segítségünkre lesz, ha megtudja, mi a való helyzet. És ezen kívül is vannak még terveim. Így vagy úgy hónap nyakon csípjük a gonoszt, vagy legalábbis remélem, hogy mielőtt megint leszáll az este fölébe kerekedünk. Ennél többet harapófogóval sem tudtam volna kihúzni belőle a aztán gondolatainkba merülve ballagtunk tovább, míg el nem értük a kastét. Feljön? Természetesen a további titkolózásnak nincs értelme. Csak egyet kérek még, Vacon. Semmit se szóljon a kutyáról szörherlinek. Hadd higgye, hogy Sheldon úgy halt meg, ahogy a stepleton el akarta velünk hitetni. Jobban kiállja majd a próbát hónap, ha ugyan igaz, hogy stepletonhoz megy vacsorára. Ha jól emlékszem, erről írt nekem. Igen, de engem is meghívtak. Menj ki magát valahogy, Sir ugyanis egyedül kell oda mennie. Ez nem nagy feladat. Most pedig, hogy elkéstünk az ebédről, annál jobban fogjuk a vacsorát élvezni.